Blesteme Prin undele holdei și câmpii de cucută, Fugarii au ajuns în pustie, La ceasul când luna în zăbranice, mută, Intra ca un taur cu cornul în stihie, Și gândul meu, gândul acestora știe. În împărăție de bezna și lut să se facă, Grădina bogată și o grada săracă, Cetatea să cadă în namol, Păzită de spini și de gol. Uscasa rizvoarele toate și marea Și stinge soarele ca lumânarea, Topească-se ca scrumul, Funingi în cenușă să acopere drumul, Să nu mai dea ploaie și vântul Să zacă îmbrâncit cu pământul, Să și viermii să treacă prin bej Prin stârvuri de glorii întregi, Să fete în Purpură, șoareci sute, gângânii și moli necunoscute să-și facă din zauri, cuibare, sătule de aur și margaritare, pe strunele de la vior și gitare să întinză pe corzi necântătoare. Întâi, însă, viața bolind de durată să nu înceteze deodată, și chinul să înceapă cu încetul să usture. Aerul greu ca oțetul să-și capete ziua ca lundrea adogită, să întârzie ora în timp să se înghită și nemărginită secunda să-și treacă prin suflet gigantică unda, pe sârma ta, ia în scame și rumegătură să vi se destrame, gâtlejul fierbinte de sete, să cate scuipat să se îmbete și limba umflată între buze să lingă lumina și ea să refuze. Și în vreme ce apa din șesuri se strânge să soarbă în morcir la copitelor sânge și strugurii viei, storși cu mușcătură, să lase în gură, coptură, coboare se cerul, furtun de alice, în câmp să va lua. Cu stelele în bice, despice-se piatra în colți mici de cremeni, Vârtej urmărându-i pe semeni, odihnă cerându-i pământul să începe Evindu-se șerpii când somnul începe. Pe tine, ca spoit spuit cum soare, te blestem să te împuți pe picioare, să-ți crească măduva bogată și largă, Muflată în sofale, mutată pe targă, Să nu se cunoască de frunte piciorul, Rotund ca dovleacul, gingaș ca urciorul, Oriunde cu zgârciuri ghicești mădulare, Să simți că te arde puțin fiecare, Un ochi să se strângă și să se sugrume, Clipind de-amărutul întors către lume, celalt. Să-ți rămâie holbat și deschis și rece, împietrit ca într un vis, când ura tăneacă și-ți scânteie să vrei peste mie să poți până la șase.